השם שלי רחמים אלעזר היום, ובילדותי השם שלי בכפר היה מארתו מוצ'נה. למעשה באתיופיה שם משפחה לא מוכר, זה רק מאב לבן. אז לאבא שלי קראו מוצ'נה, ואני מארתו, מוצ'נה. ככה זה בכל אתיופיה בכלל, כי שמות משפחה לא מוכרים שם. אני למעשה נולדתי בכפר שנקרא סגלד, הוא כפר יהודי, כפר יהודי שרק קבוצה קטנה של יהודים גרו שם בערך, עד כמה שאני זוכר, זה שלושה, שלוש עשרה משפחות, והיה בית גם, היה בית בכפר הזה בעצם בני העדה, בני אתיופיה והם ניהלו את אורח החיים שלהם בחקלאות, בעבודת אדמה. הגברים היו יקרים בשיטה, איך נקרא לזה, מסורתית, עם שברים. צמא של שברים, יוצאים בבוקר הגברים לשדה, חורשים את השדה, ולעת ערב חוזרים הביתה. ובערב מגיעים לבית ורוחצים את הרגליים שלהם כי ש... גם לוקחים הולכים... יחף שם, אין נעליים ואז אוכלים ארוחת ערב ו... וככה עכשיו אין חשמל משתמשים בהעברת עצים והילדים בוגרים יותר עזרו לאבות לב... שלהם בבנים, בשדה אתה יכול לתאר את המשפחה שלך, את החיים שלך שם, באופן יותר ספציפי? כן, לא המשפחה שלי למעשה אה, ככה, אנחנו 11 ילדים, ואני אמצעי. אה, עכשיו, אבא שלי, הוא היה לא רק עיקר, הוא גם עסק בעבודות אה, נוספות. הוא היה למשל עורג הוא היה נפח, קוסם, <אח> החלשה, מגל, כל ה... מה שצריך ל... לה... לעבודת שדה, וגם הוא היה uh, uh, מתקין uh, uh, את כלי הנשק שהחלק uh, שעשוי מעץ נשבר, אז הוא בעצם היה כמעין נגר בצורה, אבל ממש פרימיטיבית, אבל הוא היה עושה את זה. Mm -hmm. ואני הייתי מתפעל ממנו, איך הוא עושה את זה? והיו לנו עזים, כבשים, פרות, תרנבולות. אז אתה יכול לתאר את הקהילה הזאת, את המשמעות הזאת של כפר יהודי בעצם? זאת אומרת, מה זה בעצם אומר, ואיך זה מתנהל, איך סדר היום... כפר יהודי, סדר היום זה כמו שהתחלתי מקודם להגיד לך, זה אתה יודע לעבוד על וחזר הביתה, וחוזר לחללה, וככה עכשיו. ומבחינת ילדים? כשאני אומר, כפר יהודי, איך אתה מבדיל כפר יהודי? באתיופיה. כל mm -hmm. הבתים עושים מקאש, mm -hmm. גם של הנוצרים, אבל כפר יהודי נבדל ככה. היהודי האתיופיה שמרו על דיני טומאה בטהרה. Okay. אישה במחזור חודשי, שבעה ימים היא טמאה, מיושבת אה, בחדר נפרד, שאף אחד לא רגיע או אף אחד לא יכנס לחדר הזה או למקטה הקטנה הזאת. Mm -hmm. בתום היום השביעי היא הולכת לנהר לטבול. טובלת ורוחצת את הבגדים שלה, ורק בערב, לפחות אחרי שהיא רואה, כוכב אחת. אתה זוכר אירוע כזה? זאת אומרת, אתה זוכר שאני אגיד... כן? לא יודעת שאני זוכר. לדוגמה, אימא שלך או... אימא שלי, אחיות שלי. אוקיי, אתה זוכר שדיברו על זה? זאת אומרת שזה היה... אני ראיתי, לא רק דיברו, אני ראיתי, הייתי חלק, אני חייתי שם. אמא שלי כשארתה את האחים הקטנים שלי, היא הייתה שם. Mm -hmm. ולא היה מישהו שיאכל לנו אוכל, mm -hmm. כי יש שם משרתות ויש okay. שם פיליפיניות, אתה יכול לקחת. וזה היה בעיה, כי אבא הוא גבר, הוא לא יודע לבשלו. Okay. הוא רק יודע לחרוש ולהביא אוכל מהשדה. Okay.